Vi lytter til Øjne i Nettet, et radioprogram om internet. Hej og velkommen til anden udsendelse af radioprogrammet Øjne i Nettet. Jeg hedder Troels Møller. Og jeg hedder Henrik Tullu. Vi vil gerne starte med at sige mange tak for den gode respons, vi har fået på vores første udsendelse. Dagens program i dag starter med en leder, ligesom man kender det fra en avis. I dag skal det handle om overvågning. Så kommer der et par korte nyheder om, hvad der sker på af spændende ting på internettet for tiden. Derefter kommer dagens hovedindslag, som handler om Facebook. Efter det skal det handle lidt mere om overvågning og hvad der konkret rører sig inden for det emne for tiden. Til sidst i programmet har vi ligesom sidst det vi kalder udfordringen. Denne gang har jeg udfordret Henrik til at se filmen Hackers. På vores website, iceinthenet.dk, kan du finde links til de ting, vi taler om i løbet af programmet. Endnu en gang, velkommen til. Vi vil ikke overvåges på nettet. Og når jeg siger overvågning i den her sammenhæng, så er det ikke så meget den velkendte slags, vi kender fra overvågningskameraer og telefonaflytning osv. Men det, der især er interessant omkring overvågning i forbindelse med det her program, som hedder Øjene i nettet, er jo de stigende muligheder, som overvågning giver på internettet. I det hele taget øh, er de teknologiske apparater, og, ja, som for eksempel smartphones og, og ting, der omgiver os, øh, bliver mere og mere sådan intelligente og består af computer, og derfor så giver overvågningen en helt ny dimension. Fordi vi bruger internet i alle mulige hverdagssituationer. Altså for eksempel hele det her med regeringsdigitaliseringspakke. Øhm, at alt kontakt med det offentlige skal gå gennem internettet osv. Så derfor bliver vores liv mere og mere på internettet. Og derfor så øh, er overvågning via internettet øh, især interessant. Nogle har talt om at man skal se på privatliv og overvågning på en helt ny måde her i internettets tidsalder. Der er nogen, der advokerer for sådan en total transparens, altså at man har adgang til alle informationer om alle hele tiden. Og, og man siger, at jamen, unge de deler jo alt på Facebook nu om dagen, og så osv. Og det er også noget det, vi skal tale om senere i programmet. Eric Schmidt, som er chef for Google, han sagde på et tidspunkt, hvis du laver noget, som ingen må vide, så skulle du måske slet ikke gøre det. Chefen for Facebook, Mark Zuckerberg, og en chef for Oracle, en anden stor IT-virksomhed, har sagt noget lignende. Altså det her med ligesom et opgøre med, med den her ret til privatliv, som øh, man kan snakke om. Men jeg har den opfattelse, at man i Danmark har sådan en tankegang omkring, at hvis du ikke gør noget kriminelt, så har du intet at frygte. Men det burde måske i virkeligheden hellere lyde, hvis du gør, hvad der bliver sagt, har du intet at frygte. Fordi det minder lidt om det her argument med, at jeg har intet at skjule Sådan en form for blind tiltro til myndighederne. Men det er en fejlagtig argument, fordi det forudsætter, at det du vil skjule er noget kriminelt. Fortalere for mere omfattende overvågning har et rigtig godt argument. Det kan forhindre terrorisme, og det kan forhindre misbrug af børn. Men den slags kriminelle kan jo lære sig at skjule sig for overvågningen. Så derfor så går overvågningen allermest ud over de almindelige mennesker, om man så må sige, der ikke har den viden om, hvordan man undgår at blive overvåget. Man kan også argumentere for, at, at, at overvågning ikke rigtig er et problem i Danmark, men at det er kun er et problem i sådan nogle totalitære regimer, som for eksempel øh, alle de her situationer, vi har set under det arabiske forår, hvor forskellige arabiske lande, der har været historie om, hvordan dissidenter og oprører er blevet overvåget, og hvordan de oplysninger er blevet brugt til at fange dem osv. Men der er vi jo mange, der kan blive enige om, at den slags oprører, der kæmper mod de regimer, skal kunne kommunikere frit og være fri for overvågning osv. Men det samme skal altså også gælde herhjemme, uanset hvilket land man bor i. Fordi det er sådan et grundlæggende princip om frihed, som er det samme begge steder. For meget overvågning kan føre til en politistat igen, hvis man ikke holder tilbage i udviklingen og kritiserer overvågningen. De politiske vinden kan skifte igen, men overvågningsteknologien bliver ved med at være der, sammen med dataene, som allerede er blevet indsamlet. Altså, det er ikke ret mange år siden, at man overvågede lovlige politiske partier osv. her i Danmark. Det gør man måske endda sikkert stadigvæk. Desuden er der hele det problem med, at overvågningsdata kan misbruges, og, og der kan ske fejl hos dem, der står for databehandlingen, altså der kan slippe data ud, eller, eller de kan have, være ondsindede og misbruge det data, som de kan få fat i. Mere grundlæggende kan man sige, at overvågning forhindrer den frie tanke og den frie tale. Man tør ikke sige, hvad man mener, når man, bliver, når man ved, at man bliver overvåget. Man kan ikke frit gøre sig politiske tanker og tage etiske beslutninger. Man kan ikke udvikle sig som menneske. Tænke nye tanker, der udfordrer det bestående, og dermed skabe udvikling i samfundet. Når man ved, at man måske bliver overvåget, bliver man selvregulerende eller selvdisciplinerende, som Foucault har sagt. Og derfor er det en indirekte måde for staten at styre borgerne på. Man snakker om retten til privatliv, eller privacy, som det hedder på engelsk. Og det er faktisk en menneskeret. Og det hænger nøje sammen med det her at være anonym. Men ordet privatliv lyder lidt som om, at man har nogle hemmeligheder. Noget, man gerne vil skjule. Men det handler ikke så meget om hemmeligheder. Det handler mere om kontrol. Altså kontrol over, hvad der sker med ens information. Om hvem, der ved, hvad man går og laver i sit privatliv. Det skal ikke gøres til noget odiøst, at vil være anonym og beskytte sig selv og sin kommunikation. Og det handler ikke bare om, at du skal have kontrol over, hvilke myndigheder, der overvåger hvad om dig osv. Men det handler også om... Kontrol over, hvem der kan se hvad på Facebook, som er et meget problem, som mange kan relatere til. Eller kontrol over, hvem din søgeprofil bliver solgt til, for eksempel. Så i stedet for privatliv, burde vi måske tale om noget, man på engelsk kalder informational self-determination, eller på dansk informationsselvbestemmelse. Altså den her kontrol over, hvad der sker med information om dig. Vi bør, vi bør alle sammen bruge værktøjer, der kan sikre os mod overvågning. På den måde så bliver det ikke sådan, at når der er nogle myndigheder, der ser, at nogen bruger et anonymiseringsværktøj, så er det fordi, de har noget at skjule, så er det fordi, det er nogle krimineller, og så derfor kan de slå ned på dem. Der er masser af legitime grunde til at ville være anonym, som for eksempel dissidenter eller oprørere der udfordrer øh, autoritære regimer. I det hele taget skal vi huske, at overvågning er et spørgsmål om proportionalitet. Skader det i virkeligheden ikke mere, end det gavner. Altså at vi mister den, de her friheder, og at vi øh, mister vores øh, informationsselvbestemmelse. Øh, mere lokning og mere overvågning er ikke lige med mere sikkerhed. Øjne i nettet. Internet i dine ører. Og nu korte nyheder fra internettet. I sidste program snakkede vi om sopa som på sin vej gennem den amerikanske kongres er kommet under hård beskydning, især fra borgerrettighedsorganisationer og store internetvirksomheder. En internetvirksomhed, som i midlertid var for SOPA, som støttede lovgivningen, var den amerikanske internetdomæneregistrant GoDaddy, som er verdens største registrant af internetdomæner. Der blev offentliggjort en liste af en virksomhed, som støttede sopa hvor GoDaddy var på, og det fik en række internetaktivister til at opfordre domæneejere til at skifte udbyder og således boykotte GoDaddy. En lang række domæner har valgt at følge den her opfordring og således flytte deres domæner. Blandt andet troede Wikipedia med at med skift udbyder, hvis ikke GoDaddy stoppede deres støtte. Det er svært at komme med sådan helt præcise tal på, hvor mange sites GoDaddy har mistet på grund af det her boykot, fordi de jo dagligt får flere tusind sites registreret af brugere. Men man kan i hvert fald slå fast, at det er i størrelsesordenen af 10.000 af sites, der er blevet flyttet fra GoDaddy til andre udbydere. GoDaddy støttede som sagt lovgivningen, men da boykotterne begyndte sådan at rulle ind, og der var flere og flere, der fjernede deres domæner, kom de ud med en udtalelse, hvor de begyndte at trække land og trække støtten til sopa tilbage stille og roligt. Men det stoppede ikke boykotbølgen, så der er stadig mange, der flytter deres domæner fra GoDaddy til andre udbydere. Det er et rigtig godt eksempel på en form for internetaktivisme, som virker, fordi Netop når flere tusind mennesker vælger at boykotte en virksomhed som GoDaddy, så kan de mærke det på deres bundlinje, og det tvinger virksomheden til at genoverveje deres politiske støtte. I den forbindelse kan vi også nævne et andet initiativ, som har været på tale, nemlig Wikipedias stifter Jimmy Wales, som jo kom var ud og sige, at han overvejede, om man skulle fra Wikipedias side Øh, overstrege alle artikler, så de ikke kunne blive læst, simpelthen i protest mod SOPA. Og det ville jo helt sikkert også være en form for aktivisme, der ville kunne rykke noget, når man øh, ville kunne, ikke ville kunne slå artikler op på Wikipedia mere. Øh, hvor den så lige havnede, det er jeg ikke helt sikker på, men øh, det er i hvert fald ikke blevet til noget indtil videre. Han ville gerne diskutere det med en masse Wikipedias øh, trofaste bidragsydere inden, så jeg tror måske, at øh, det ikke rigtig er blevet til noget endnu. Men... Den røde udvalg. Ja. Når vi vender øjnene hjemme af, så er der også nogle udviklinger på det sidste, som er interessante omkring brevmodellen, som går ud på, at rettighedsindustrien skal sende advarselsbreve til formodede fildeler. Den her model, som stod til at blive vedtaget bredt af Folketinget, ser ud til at vakle. Der er flere kulturoverfører fra forskellige partier, både i oppositionen og i regeringen, som har været ude og kritisere modellen, at den er simpelthen for dyr, at de penge, man smider efter, den ikke bliver, bliver til penge som rettighedshæverne, som kunstnerne får igen i sidste ende. Ja, og kritikken går jo på, at internetudbyderne skal betale nogle af omkostningerne, og det vil så blive øh, omkostninger, der bliver sendt direkte videre til kunderne. Men øh, der er også øh, lidt spændende at se, hvad, hvad den nye kulturminister øh, mener om alt det her, fordi han er tydeligvis ikke så meget inde i sagen, som øh, den gamle kulturminister var. Så det er lidt spændende, hvad, hvilken vej de politiske vinde kommer til at pege her i det næste stykke tid. og ikke så lang tid her i januar, der skal der være en øh, eksperthøring i kulturudvalget i Folketinget, hvor... At de at forskellige folk, der ved noget om øh, brevmodellen og nogle af de konsekvenser, den kan få, de skal øh, komme ind og fortælle lidt om det, og så skal der vist nok tages en beslutning derefter. Som en lille krøl på halen i forhold til den her snak om brevmodellen, så er der et site på nettet, der hedder youhavedownloaded.com. Sitiet er koblet til en database, som indeholder de IP-adresser, som har downloadet forskellige ophavsretsbeskyttede filer gennem BitTorrent-netværket. Det hollandske site torrentfreak.com besluttede sig så for at se på, hvad der var blevet downloadet fra en masse forskellige interessante sites, som det franske kulturministerium og forskellige rettighedsorganisationer og pladselskaber og filmselskaber osv. Resultatet var ikke overraskende en afslængning af en masse hyggeleri blandt øh, de her forskellige organisationer, som ellers bruger meget tid på at bekæmpe pirateri og sagsøge fildeler osv., jeg besluttede mig personligt for at se på, hvordan det stod til herhjemme, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at for eksempel Sony Music herhjemme havde siddet og downloadet nogle musiknummer, som Universal Music havde ophavsretten til. Så kiggede jeg videre på, hvad Sentropa havde downloadet. Der var registreret downloads af et postproduktionsprogram, som man bruger til at lave film og tv med. Til sidst kiggede jeg på, hvad der var blevet downloadet i Folketinget. Og på youhavedownloaded.com, der kunne man så se, at nogen i, på Christiansborg havde downloadet BBC's Den Frosne Planet. Sjovt nok et program, som havde kørt på Danmarks Radio, mens det blev downloadet på Christiansborg. Alt det her, det kan man læse noget om på min blog frikultur.dk. En lille ekstra sjov ting ved den her situation er, at øh, nogle af de amerikanske rettighedsgrupper, som var blevet kritiseret for selv at have downloadet, som du beskriver, øh, så de gik ud og sagde, at jamen, der var nogen, der har spoofet vores IP-adresse, altså det vil sige, at der er nogen, der har på en eller anden måde hacket øh, systemet, sådan, så det ser ud som om, at de kommer fra den IP-adresse, som tilhører den amerikanske rettighedsorganisation, men at det i virkeligheden ikke var dem, at det var nogen andre, der havde gjort det. Øh, og så kan man sige, at hvis, hvis det er en undskyldning, man kan bruge og som virker, så er der jo mange andre, der også kan bruge den øh, i fremtiden, så der har de måske skudt sig selv lidt i foden. I Hviderusland har de vedtaget en lovgivning, som gør det ulovligt at benytte udenlandske tjenester på internettet. Ja, du hørte rigtigt. Hvis du bor i Hviderusland, må du ikke bruge hjemmesider, der ikke slutter på by. Faktisk er det sådan, at selv Google.by og mange andre tjenester er ulovlige at bruge, da de er uden for Hvideruslands grænser. I Danmark er vi kun så småt på vej imod det nationaliserede internet med rettighedsalliansens begæring om at censurere GrooveShark, på grund af manglende aftaler med den danske rettighedsorganisation CODA. Og med den historie vil vi gerne konkludere de korte nyheder fra internettet, og gå videre til det næste indslag, der handler om Facebook. Øjne i nettet. Internet i dine ører. Facebook bliver omtalt nærmest til hudløshed som øh, sådan et socialt medie, og der er opstået en hel klasse af såkaldte socialmedieeksperter, der kan fortælle dig og din virksomhed, hvordan du skal være til stede på Facebook for, om, for at maksimere din omsætning og skabe mest værdi for dit brand osv. Øh, I dag skal det i midlertid ikke handle så meget om mediedelen af Facebook som socialt medie, men om det sociale ved Facebook det vil sige Facebook som et samfundsmæssigt fænomen, om Facebook-sociologi, om man vil. Fra et datalogisk perspektiv kan Facebook beskrives som en såkaldt social graf, det vil sige en datarepræsentation af brugernes sociale netværk, det vil sige hvem der kender hinanden og hvordan, og det kan alt sammen behandles på en computer som data. Problemet med Facebook og mange andre sociale tjenester derudover er, at en social graf fra et sociologisk synspunkt ikke nødvendigvis korresponderer med, med en virkelighed uden for sig selv. Sammenlignet med f.eks. en sociologisk analyse af et netværk, f.eks. topledere i dansk erhvervsliv, om hvem der sidder i bestyrelser med hvem i hvilke virksomheder osv., så er den data, der genererer Facebook, ikke en repræsentation af en social virkelighed uden for Facebook, men af Facebook som en social virkelighed i sig selv. Et centralt eksempel på den her form for ikke-repræsentation er termen «venner». Hvor mange af de venner, du har på Facebook, vil du uden at blink kalde venner uden for Facebook? Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt Facebook-venskaber udvander begrebet om venskab, men om den data, Facebook har om brugerne som venner, siger noget om deres indbyrdesrelationer uden for Facebook? Facebook forsøger selv at komme udenom repræsentationsproblemet ved at introducere nye datamængder som for eksempel close friends og acquaintances og restricted og forskellige sådan, datatermer. Og så er der alle de lister, man selv som bruger kan oprette øhm, som alle sammen kommer under en mængd, delmængder, der hedder user generated. Så er det så op til brugeren selv at kategorisere deres Facebook-forbindelser efter hvordan de er relateret ude i virkeligheden, så at sige. Og så kan man som, som bruger bidrage til den sociale graf, så den bliver repræsentativ. De relationer, vi skaber til hinanden gennem Facebook, ændrer også, hvordan vi relaterer til hinanden udenfor. Det at erklære sig for venner på Facebook er jo lige så meget en, en talehandling, som det er at gøre det ansigt til ansigt. Måske mindre forpligtende i midlertid. Grunden til, at Facebook er det mest populære tidsfordriv i øjeblikket, er nok ikke, at det tilbyder et præcist overblik over en social relationer men at det gør det muligt at interagere socialt. Statusopdateringer, kommentarfelter, links og ikke mindst billeder, at det indhold, der gør, at Facebook overhovedet er relevant over for sine brugere. Men hvorfor er det så overhovedet nødvendigt for Facebook at indsamle data, ikke kun om vores sociale relationer, men også om vores verden på internettet uden for Facebook? Forretningsmodellen bag er, som de fleste, ved at tjene penge på at vise målrettede annoncer til Facebooks brugere. Det kræver imidlertid en stor mængde data, der kan identificere hver enkelt bruger som unikt individ i et socialt netværk, så der er noget konkret at målrette annoncerne mod. Facebook som platform er i virkeligheden ikke primært et socialt medie, selvom det som alle ved bliver brugt til at interagere socialt. Med den seneste tilføjelse af Facebook Timeline blev det klart, at Facebook i langt højere grad er et redskab til hvad man kan kalde Identity Management. Gennem Facebook kan bruger håndtere hvordan vedkommende fremstår over for de andre brugere, som vedkommende interagerer med. Når man opretter timeline på sin profil, har man en syv dags periode, før den bliver offentlig. På den måde så kan man sådan nå at pusse sin profil af og markere, hvad for nogle billeder og statusopdateringer andre skal se, og ikke mindst, hvilke billeder de ikke skal se, inden ens timeline, der ideelt skulle være et billede af hele ens liv, bliver offentligt tilgængelig. Men øh, problemet med den måde, som Facebook tilbyder en at håndtere sin identitet på, er, at det bygger på en præmis om, at identitet er noget statisk og vedvarende at selvet er singulært og ikke andet end summen af sin fortid. Det er i midlertid en for måde at øh, forstå identitet på. Den måde, vi forstår os selv og udtrykker os som individuelle identiteter og som sociale fællesskaber, er meget mere kreative og flydende og involverer altid en blanding af offentlighed og anonymitet. Den græske filosof Heraklit sagde engang, at man ikke kunne træde ned i den samme flod to gange. Facebook fastfryser i den flod, identitet består af. For at skabe sådan en vedvarende identitet, som Facebook kan sende målrettede annoncer efter, kræver tjenesten adgang til enorme mængder data. Max Schrems, en tysk jurastuderende, søgte agtindsigt i den data, Facebook lavede om ham. Det kunne han som EU-borger, fordi Facebook har sit hovedkvarter i Dublin, og således er den irske databeskyttelseslovgivning. Resultatet var en set rom med posten, som indeholdt 1222 sider med data om f.eks. de præcise tidspunkter, hvor Max loggede ind og ud, og hvilke chatbeskeder, der er blevet sendt frem og tilbage fra hans profil. Selv beskeder, som Max for længst havde slettet. Det slående er, at Facebook gemmer data, som brugerne ellers har slettet. Faktisk gemmer Facebook væsentligt mere data, end de udleverer, når man beder om agtindsigt. Kort før jul kom det irske data-tilsyn med en rapport om Facebooks privatlivspolitik, og de krav, de stiller i den her rapport, har Facebook nu et halvt år til at implementere. Max Schrems agtindsigtbegæring er kun et eksempel på en form for aktivisme, som man kan kalde Facebook-aktivisme. Hans oprindelige agtindsigt foran 40.000 andre brugere til at begære agtindsigt i den data, Facebook lærer om. En anden tysker ved navn Tobias Leingruppe har etableret et åbent research kollektiv kaldet Facebook Resistance Artists, Kollektivets formål er at ændre Facebooks regler og funktioner indenfra gennem forskellige former for intervention og hacking. Men hvorfor al alt den modstand mod Facebook, når det nu er noget, de fleste benytter, både til underholdning og seriøse formål? Science-fiction-forfatter og aktivist Cory Doctorow sagde følgende på Facebook i spørgerunden efter hans oplæg til hackerkonferencen 28C3 mellem jul og nytår. Well, I, I think that Facebook. The, the thing about Facebook is that it, it works incredibly well. It just fails very badly. Um, so all the things that it's good at, it's really good at. But when it fails, it, it you know destroys your personal life, or it uh, allows all of your friends to be rounded up by the Syrian secret police and tortured and murdered, or whatever. Right? I mean, there's lots of ways in which Facebook is unfit for purpose. But but we have to understand why people use it. They use it because it works well. And if we want to convince people that. Proprietary or um, uh, you know difficult technologies are, are likely to bite them in the ass in the future. We have to convey to them its failure modes. And that's that's the tricky thing. And and of course this is the this is not a new problem to computers, although maybe the stakes are a little higher. This is the problem of smoking, right? If you got cancer as soon as you put the cigarette in your mouth, no one would put a second cigarette in their mouth. I smoked for half my life. When I went to quit my doctor said, you need a better reason than not getting cancer in thirty years, because next week when you crave a cancer uh, a cigarette Not getting cancer in 30 years won't keep you warm at night. And what I actually did was I realized that I was um, spending two laptops a year on on cigarettes, and and, um, and so I just said, I'll buy I'll buy myself a laptop every year from now on if I give up smoking. And I did, and that that kind of helped. But but we need to help people understand uh, we that the problem that I find is that we tend to attack people on the upside. We we say. Oh, Apple's integration isn't as good as you think it is, or Facebook isn't as entertaining as you feel like it is. And in fact, both of those—they are. I, I think what we need to convey is all the ways in which it fails that are not immediately obvious at the outset, and that's that's a hard problem. Når du oppretter en profil på Facebook, skrur du automatisk under på en kontrakt som i sine over 5.000 år er litt lengre end den amerikanske forfatning. Det er de første der har læst den fulde tekst, som i detaljer opremser, hvilke af dine handlinger Facebook ikke vil tage ansvar for, og hvor meget af dine data, de forbeholder sig retten til at bruge, som de har lyst til. Selv hvis man faktisk har læst teksten, kan man ikke være sikker på sine rettigheder, da Facebook jævnligt laver om på sin privatlivspolitik. Facebooks brugerbetingelser afslører, hvis man læser dem, at du som bruger ikke er kunde, der forbruger et produkt, men produktet selv i form af opmærksomhed, som Facebook kan sælge videre til sin annoncør. Hele Facebooks tjeneste er således ikke struktureret for at bidrage mest værdi til sine brugere, med konsekvenser især for deres privatliv. F.eks. i forhold til billeder, men også retssikkerhedsmæssigt i forhold til udlevering af brugerdata til myndigheder. En konsekvens af den måde, Facebook strukturerer information på, er såkaldte filterbobler. Facebooks eksistensberettigelse er, at det præsenterer brugere for den information, de er interesseret i. Det betyder i midlertid, at er du er mere tilbøjelig til at se links, statusopdateringer osv., som man i forvejen er politisk enig i. Hvis du er venstreorienteret, er du mere tilbøjelig til at se opdateringer og videoklip fra dine venstreorienterede venner for eksempel. Facebook er således med til at polarisere folks holdninger snarere end at skabe en platform for politisk debat. Et argument, der ofte bliver bragt på banen i diskussioner om Facebook og privatliv, er, at det ville være bedre for alle, hvis alle bare havde adgang til alles privatliv der således ikke længere vil være privat, men offentligt. Dette argument kaldes radikal transparens, og almindeligt blandt flere internetguruer. Der er i midlertid flere problemer med det. Først og fremmest er det interessant at se, hvilken type, hvilken type mennesker, der fremsætter dem. Der er først og fremmest tale om midalderne hvide mænd, hvis privatliv tjener som en form for personal branding i deres virke som internetguruer. Dana Boyd, der forsker ved Microsoft Research, pointerer, at det mest rammende er, at diskussionen om radikal transparens aldrig omfatter transparens om Facebook selv. Der er uanede mængder af data, som Facebook holder for sig selv, og som det ikke engang er gennemskueligt, hvem der har adgang til ud over dem selv. Med i studiet til at snakke om Facebook har vi i dag Malte Råd, der er blogger på commonizer.dk og derudover også medstifter af den internetpolitiske tænketank Bitbyrået. Kunne du ikke tænker dig ganske kort at fortælle om dit forhold til Facebook? Øh, jo, men jeg gør sådan lidt ind og ud af Facebook. Jeg er ikke helt mig ud af Facebook, men uh, ambivalent. Øh, jeg tror, det som så mange andre, har jeg også en... Uh, en lede ved Facebook eller sådan et, havde kærlighedsforhold. Og det tror jeg er lettest at undersøge, hvis man også sådan træder lidt udenfor det en gang imellem, så finder man ud af alt det, som, som man kommer til at mangle, tror jeg. Så man kan godt få sådan facebook abstinenser selvom man er. Ja, lige præcis. Ja, så finder man ud af alt det, som man plejer at gøre, og alle de fester, man plejer at blive inviteret til, som man ikke bliver inviteret til mere og sådan noget. Og nylig var der en forside på Ekstrabladet, som, som, man, hvor man kunne læse, at lære spilder tiden på Facebook. Baggrunden var, at på viderehospital viste det sig, at i løbet af oktober måned, havde de ansatte brugt sammenlagt 1100 timer på Facebook. Hvis man så lige begyndte at, at regne ind i hovedet på, hvor mange timer, det så var per mand, så øh, viser sig, da der er 3.400 ansatte på videre hospital, at de gennemsnitlig brugt 20 minutter om måneden på Facebook. Hold det Per person. Og det, det synes jeg var ret slående. Ideen sådan om, at, at, at man kan komme fra øh, Jeg tror, ekstrabladet præsenterede det som 24 fuldtidsstillinger, hmm. der blev brugt på Facebook. Sådan, det er jo selvfølgelig bare sådan et statistisk gimmick, men det siger lidt om den måde, vi, for, den måde, vi forstår Facebook i vores dagligdag. Jeg ved, du har du har arbejdet med noget, der hedder det tomme arbejde. Jamen, det er en, det er en undersøgelse af, af tomt arbejde, som måske var noget af det, som Ekstrabladets artiklen der var inde på, uden helt at helt nævne det, men altså arbejdstid uden arbejdsopgaver. Altså, når, når vi bruger vores tid i arbejdstiden på noget andet end, end det vi formelt er ansat til ikke? Hvis man ikke er ansat som social medie for eksempel, så er det cirka alt den tid man bruger på Facebook, mens man sidder i sin arbejdstid Ja, det kan man godt sige Der er, der er også helt sikkert nogle virksomheder der siger sådan, ah, men det er godt at vi har kontakt med kunderne og vores medarbejdere skal være stimuleret altså, Man kan helt sikkert putte en management perspektiv på det men ja, det, det, er den, det er den grove definition ikke? Og den her, hvad skal man kalde det, internetundersøgelse, eller sådan en fællesundersøgelse, arbejde.dk, handler sig om, at vi fortæller hinanden om, hvad vi bruger vores... vi bruger den tomme arbejdstid til. Ligesom. For eksempel sidde og surfe på Facebook, eller betale regninger, som man ikke vil betale uden for arbejdstiden, eller gå en tur, eller hvad man nu, hvad man nu gør. Ligesom. Og jeg tror måske, eller hvis jeg skal tænk på, hvorfor den der Ekstrablad artikel kom, eller hvorfor den sådan, øh, hvorfor den også sådan, den øh, klinger hos folk på en eller anden måde, eller bare det, at det er muligt for dem at lave en så bizar overskrift, når det, som du sagde, ikke, ikke har noget på sig, ligesom, ikke? Ja, det er nærmest, i virkeligheden af den anden historie er faktisk ret vild, eller sådan, at de kun har brugt ja, 20 præcis. minutter per mand på Facebook, det er jo på en eller anden måde. Ja, ja. Det, det var ikke det, der overraskede mig, der er ligesom ganget, der er lige divideret det i hovedet. Ja, det er nok ikke sådan, læger og sygeplejersker, de ligesom har tomt arbejde, eller sådan, ikke? Der er nok ja. nogle andre meningsløse ting, de skal lave, som for eksempel evalueringer, eller hvad fanden ved jeg, men, men, øh, men, at det, men at det bliver sådan en overskrift og, og de kan gøre det, tror jeg, har noget at gøre med, at folk har en fornemmelse af, at det er ret udbredt. Mm, at også... i virkelig mange arbejder der sidder folk og slækker deres tid på Facebook. Og så er det bare en historie, at, øh, at læger også gør det. Ikke? Fordi det, så er det virkelig sådan, at også at læger gør det. Ikke? Ja, det ja. en, anden, en anden nyhed, der var for, for nylig, var en undersøgelse, som viste, at... Øh unge ikke vil arbejde uden Facebook, at der er unge, decideret vil, vil sige ja tak til jobben med lavere løn, hvis de havde mulighed for at sidde på Facebook i arbejdstiden. At på en eller anden måde, så er det tomme arbejde, er lidt blevet sådan et, et privilegie, vi lidt ser som, som en, en del af det arbejde. At, at, at man skal kunne slage på Facebook, selvom du sidder på din arbejdsplads. Det er også interessant at, øh, det er interessant at undersøge dig. Jeg kunne godt til mig vide, hvem der har lavet den den, den undersøgelse for det hospital. For tit viser det sig, at de her, de her undersøgelser, der altid skaber overskrifter med, hvor, hvor meget tid øh, folk bruger på, øhm, på nettet, at de er lavet af virksomheder, som øh, sælger løsninger til de her øh, virksomheder og andre virksomheder, for at overvåge deres medarbejdere eller lave filtre. Og Så de har selvfølgelig en interesse i, at vise, at alle deres medarbejdere bruger al deres tid på, øh, på internettet. og Det kan jo også godt være altså sådan en Facebook, der bare står åben på en computer, mens nogen går ud, og den, den tækker også tid. Og sådan, Så, øh, der, der er for eksempel sådan nogle historier med en, øh, en japansk medarbejder i en konsulentfirma, der havde brugt sådan, altså sådan helt uhørlige øh, tidsmængder på pornosider som også bare var, eller sådan helt, helt enormt trafik, altså sådan, hvor man nærmest tænkte, at det kan man ikke engang gøre, hvis man sådan og gør det hele tiden. Ikke? Men, men spørgsmålet er bare, hvordan de, der, hvordan de der overvågningsundersøgelser, de bliver lavet. Altså, det synes jeg det kunne være rigtig interessant at vide. Ja, hvis man er den virksomhed, som vil lave en undersøgelse af, hvor meget tid folk spilder på Facebook, for at kunne sælge et, et filter til for eksempel videre hospital så er det jo meget, så er det jo meget øh, belejligt, at at, at det kommer ud som 24 øh, fuldtidsstillinger, der bliver ja, på lige væk, og ikke, ikke 20 minutters arbejdstid om måneden ja. per medarbejder. Ikke? Ja, helt klart. De har en, de har en alliance der, bladet ledelsen af hospitalet, og den virksomhed, der sælger overvågningsløsninger, mm. og undersøger deres medarbejders øh, der er tomme en, arbejdstid. Ikke? Der er en vinkel, der, der, der er, er, er mere interessant for dem, end for eksempel at medarbejderne kommer ud og siger, sådan, vi bruger kun 20 minutter om måneden på... Ja. På Facebook. Det ville være spændende, hvis ekstrabladet afslørede det i stedet. Det ville i hvert fald være at det større, jeg synes var nyhedsværdigt, fordi at jeg, bruger, jeg kan ikke engang sige på en dag, om jeg bruger så lidt tid. Ja, så ville jeg vi have god selvdisciplin. Jeg tænker, at det også er vigtigt at se perspektivet fra medarbejderens sted. For man kan let falde ind i sådan en effektiviseringsdiskurs, hvor det handler om, at mindre og mindre tomt arbejde, og de skal være mindre og mindre på Facebook, og alle de her fuldtidsstillinger, som går tabt osv. Og det de spiller tid og bla bla. Men virkeligheden for rigtig mange mennesker ude i rigtig mange forskellige jobs, og det er lidt det, som den her undersøgelse handlede om, at finde ud af, hvor mange forskellige jobs det var, det er, at der rigtig tit enten ikke er noget at lave, Altså, det er, en, det, er en, øh, det er tomt arbejde. I, så hele deres stilling er tom. Eller at det, de skal lave, er så meningsløst, at der ikke er nogen, der opdager det, hvis de lader være med at lave det. Og de, man lige så godt kan sidde og slagge, cyberslagge hedder det også, øh, sidde og surfe rundt på internettet, eller lave alle mulige andre ting. Og der er masser af rigtig sjove historier om det her, og de sådan kommer ind på den her side, og man virkelig får sådan en fornemmelse af, at der også er, er folk også ret aktive i det, altså også prøve at undgå de her forskellige sådan, overvågningsfiltre og al den måde, som ledelsen forsøger at kontrollere deres tomme arbejde? Ikke? Paradoxalt nok kan man så sige, at når de så sidder på Facebook i deres tomme arbejdstid, så arbejder de jo stadigvæk. De arbejder bare ikke for den virksomhed, de ansat af, men de arbejder for Facebook. Når de sidder og sender links til hinanden og ser på annoncer i, i, ude i, i maven og så videre. Så bidrager de jo med værdi til Facebook som virksomhed. Netop fordi de ikke er, man er ikke er kunde hos Facebook, man er et produkt. Eller bare sådan en marketing-crew for et eller andet virksomhed, der sender en viral video ud på Facebook, og så sidder man og sender et videre til alle sine venner. Eller der er jo nogle af de her virale marketing-guru'er, som på en måde lidt opfanger det her sådan latente potentiale, der ligger i tomt arbejde. Faktisk er hele den her måde, vi arbejder på, når vi har tomt arbejde, men sidder på Facebook. Det blev øh, blevet beskrevet af en øh, såkaldt social media ekspert. Øh, ved navn Jonah Peretti, som The Board at Work Network, som er det her netværk af mennesker, som keder sig på deres arbejdsplads. Mm. Og så derfor sidder og sender billeder til hinanden af øh, katte og videoer med folk, der kommer galt af sted og så osv. Og han, han siger også på nogle af de her... Det er selvfølgelig også blevet hans egen lille marketingsting for hans egen, egne virksomheder. Ikke? Blandt andet kører nu det her BuzzFeed, som er rettet til uh, The Board at Work Network. Men han siger, at det er et medienetværk, der er vigtigere altså i forhold til, hvad der er, der slår igennem og bliver mere viralt på nettet, end BBC og MSNBC og alle de store sådan, medievirksomheder. Det er alle de her sådan, lidt smånerotiske, Keder sig røven ud af bukserne kontorarbejder, der bare gerne vil have noget sjovt at kigge på. Og som alligevel sidder ved en, foran en skærm med en mega hurtig internetforbindelse. Ja. Som ikke er filtreret. Hvis øh, vi skal give et eksempel på øh, tomt arbejde, så øh, er der en svensk sociolog, der har lavet nogle øh, interviews med folk, der har tomt arbejde. Og der var blandt andet en bankfunktionær der er at kunne klare sin fuldtidsstilling på 15 minutter om dagen. Og resten af tiden den fordrev han så med at læse internetaviser. På et tidspunkt så synes han, at det begyndte at blive lidt for kedeligt, fordi han havde læst sådan alle af Herman Lindqvists øh, klummer, og nu vidste han ikke rigtigt, hvad det var, han skulle lave nu. Ikke? Så han gik op og sagde det til sin øh, leder, og det var sådan lidt pinligt for dem begge to, ikke? altså sådan, at han aflede han øh, sig selv, som at der er simpelthen ikke noget at lave. Og han har altid fået, det er jo også lidt sjovt, altså han har altid fået sådan øh, berømmelse for, hvor dygtig han var i Excel. Altså det, han havde bare automatiseret hele sit arbejde i Excel, og bare sådan, kæft, hvor er du god i Excel, ligesom. Han har enormt talent og sådan, ikke? Og da han så kommer op og fortæller ham, hvor nemt det faktisk er, at det jo vildt pinligt, og lederen kan ikke finde på andet arbejde til, ham, man laver for der er ikke rigtig noget at lave. Så i stedet for går han bare ned på halvtid, så han fortsætter den her projekttid ud øh, med 15 timer, 15 minutter om dagen øh, og slager resten af tiden bare til halv lund. i nettet. Internet i dine ører. Og så er vi nået til den del af programmet, der skal handle om overvågning der er sådan lidt forskellige øh, sager vi vil snakke om, men vi starter med sagen om Carrier IQ. Carrier IQ startede som øh, der kom der kom en video ud fra en hacker der hedder Trevor Eckhart, som øh, publicerede den her video hvor han viste øh, hvordan at hans Android telefon var øh, inficeret eller hvor der lå et skjult program på hans telefon som opsnappede alt hvad der foregik, altså alt hvad han gjorde på telefonen, inklusiv alle tastetryk og selvfølgelig geografiske lokationsdata osv. Og, og det var ikke noget man vidste noget om at det her program gjorde. Så derfor så skabte det et rimelig stort rammeskrig på internettet og mange begyndte at spekulere over hvor mange telefoner ligger det her program på osv.? Virksomheden bag, som så hedder uh, Carrier IQ, siger, at uh, programmet ligger på 140 millioner smartphones verdens over, fortrinsvis i USA. Og uh, det startede så med, at uh, Carrier IQ troede ham med, at han skulle uh, fjerne videoen og altså noget, uh, brug første copyright claims til at få ham til at fjerne videoen og, og så videre. Men så senere så uh, kunne de godt se, at at, han var, altså at det ville få dem til at stå i et endnu dårligere lys. Så derfor så undskyldte de, og så prøvede ligesom at bløde af på sagen, i stedet for at forklare, hvad det handlede om. Og det de så siger, det er, at Carrier IQ er sådan et firma, der sælger en service til teleudbyderne. Som, hvor at det her, Grunden til, at det her program, det opsnapper alt, hvad man gør på telefonen, det er, at man ligesom skal kunne, som teleudbyder, evaluere på, om der er nogle fejl i netværket, eller hvordan... Hvordan øh, om telefonen virker korrekt, om der er nogen opkald, der ikke går igennem og så videre, og så videre. Men altså, en ting er, at, at forbrugerne ikke ved det, at det der program gør det, og at det potentielt set kan, kan bruges til som et overvågningssoftware. Det øh, kan man godt forstå, det skabte en del forruer. Så det fik jeg jo selvfølgelig mig til at spekulere lidt på, om det lå på min telefon. Jeg har en Android-telefon fra HTC, så jeg var lige inde og kigge, men så vidt jeg kunne se, så lå det der ikke med den... Metode, jeg så i videoen, hvordan man kunne tjekke, om det lå Og senere kom det så ud, at de danske udbydere siger, at Carrier IQ ikke findes på danske telefoner, eller telefoner solgt i Danmark. Så det må man jo bare håbe på er rigtigt. Men altså, det er jo helt klart et, et brud på sådan nogle persondata regler og, og det sjove er også, at Carrier IQ i starten sagde, at men det lokker ikke keystrokes, altså det der med at lokke hver enkelt tast, man trykker på. Men øh, hvis man går ind og ser på deres patent i patentdatabasen så kan man se, at der netop står, at det programmet kan, og som de har taget patent på, det er, at det kan lokke alt, hvad der sker, inklusiv keystrokes. Så der blev det lidt til grin, og det gjorde jo ligesom, at, at man blev nødt til at undersøge sagen, øh, eller aktivister var inde og kigge på det, og Electronic Frontier Foundation gik også ind i sagen og kiggede lidt på det. Fordi at hvis de lyver om det, hvad, hvad er der så mere skjult øh, i den sagen? Og det er så altså også kommet til, at FBI har sagt, at de bruger der data fra Carrier IQs opsamling. Så altså, man kan ikke vide sig helt sikker på det. Og der, hvor sagen ligger nu, det er så, altså, at der er flere retssager i gang mod Carrier IQ fra forskellige forbrugere, der har lagt sagen an i USA. Så det bliver spændende at følge den sag. I den forbindelse kan vi også nævne en anden medlem af Bitbroet ved navn Pantone, som har skrevet en god artikel inde på Bitbos hjemmeside om øh, en sag, der kørte for lidt længere tid siden, hvor at, øh, Apple, øh, det viste sig, at Apples iPhones øh, gemte alle lokationsdata om, øh, om brugeren, og, og der var nogle hacker, der havde lavet sådan et, et godt stykke visualiseringssoftware, hvor man virkelig kunne få et overblik over, hvor mange data, den havde gemt, altså hvor man fik sådan et detaljeret kort over, hvor man havde været henne med sin mobiltelefon og sådan noget. Så gå ind og læs den inde på Bitbos hjemmeside. Ja, så skal vi snakke lidt om logningsbekendtgørelsen, Og det er interessant, fordi at lige nu der foregår der noget inde på Christiansborg omkring, hvorvidt logningsbekendtgørelsen skal revideres. Logningsbekendtgørelsen er jo den her lov, der siger, at ISP'erne skal gemme data om, hvilke sider vi har besøgt på nettet. Og også fra vores telefoner, øh, hvor vi har været henne, når vi har ringet, og hvem vi har ringet til. Og altså, de skal virkelig gemme alt øh, i et år. Det er nogle regler, der kommer fra... Det i EU, øh, som så er blevet implementeret i dansk lov, og nu skal vi så have evalueret den her øh, lokningsbekendtgørelse, virker den som den skal osv. Og, og det er meget interessant, fordi det er en evaluering, der er blevet udskudt to gange i forvejen under forskellige undskyldninger, som for eksempel, at øh, jamen, der er ved at blive lavet en evaluering i EU, og så udskyder man den, og så, nu, er det, nu er der ved at ske noget andet i EU, så udskyder man den igen. Og nu her tredje gang, hvor den, den nye regering har tænkt sig at udskyde den, der er der så ved at opstå et flertal, som siger, nej, den skal ikke udskydes, nu skal vi have revideret den, nu skal vi have undersøgt, om den virker, som den skal. Og det er et meget interessant flertal, som ser ud til at forme sig, nemlig bestående af Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Med Karsten Lauritsen fra Venstre i spidsen, som en, med hans nye mærkesag ser det ud til at være omkring øh, liberale værdier mod øh, overvågning og sådan noget. Vi kan snakke mere om øh, logningsbekendtgørelsen i et senere program. Jeg ved også, at Bitbyrået øh, barsler lidt med nogle spændende ting på den front, så det vender vi helt sikkert tilbage til i en fremtidig udsendelse. Og til sidst i den her del af programmet skal vi snakke lidt om øh, PET's overvågning. For nylig kom det frem, at PET bruger øh, programmer, såkaldte trojanske heste eller trojaner, som øh, er installeret på folks computer og kan opsnappe af hvad der foregår på computeren, optage øh, keystrokes, altså hvad trykker du på og kan se, hvad du søger på og sådan noget, ligesom øh, Carry IQ-programmet før. Og det har man måske godt kunne forestille sig, at de gjorde altså for eksempel under hemmelige rensægninger, kom ind og installerede det på nogle mistænktes computer og sådan noget. Men nu har de så indrømmet, at, at de gør det, så nu er det i hvert fald sikkert. Og det der så er problemet her, det er, at de ikke vil sige, hvor meget de bliver brugt. Og det øh, synes jeg jo, at de burde, fordi at det er et kæmpe krænkelse af ja, det, man kalder fred som jeg også snakkede om i starten af udsendelsen. Nogle siger, at, at det svarer til telefonaflytning, som vi også kender det, men på mange måder er det her jo måske endda endnu mere indgribende i forhold til, hvad for nogle personlige ting, man øh, sidder og laver på internettet. I Tyskland har der lige været en lignende sag, hvor det ikke var PET, der selv var ude og sige, de havde gjort det, eller efterretningstjenesten i Tyskland, der selv sagde det, men hvor det var nogle hacker fra... Den gruppe, der hedder Chaos Computer Club, CCC, som havde fundet det der program på en eller anden personlig computer. Og det var ret spændende, fordi så, så var ligesom nødt til at gå ud og sige, ja, vi har installeret den her slags programmer. Og det, det spændende var så, at, at de her dygtige hacker, de var så inde og, og, og ligesom reverse engineerede hedder det. Altså gå ind og tage programmet og sige, hvad kan det her program, og prøve at skille det lidt af, og se, hvordan det er op, og hvad det kan, og hvad det ikke kan inden at efterretningstjenesterne reagerede på det. Og det, de så fandt, blandt andet fandt ud af med ved hjælp af det her program, det var så, at, at det faktisk er ret dårligt lavet. Det er ret dårligt programmeret, og der er nogle sikkerhedshuller i det også. Og de siger, at, øh, at ondsindede øh, hacker eller andre kriminelle, eller hvad man nu skal kalde dem, kan rent faktisk gå ind og udnytte, at de her bundestrøjener, altså de programmer, som efterretningstjenesten i Tyskland har installeret på computer til at overvåge øh, borgere. Så det er jo et kæmpe problem. Generelt var det en, et kæmpestort sag i Tyskland, for, men det har også noget at gøre med, at man i Tyskland har en, en fortid omkring stasi, og sådan noget, så man er ligesom endnu mere på bagt over for sådan nogle krænkelser af, af borgernes uh, privatliv og, og sådan noget omkring overvågning. Så man kan sige, at sagen er ikke rigtig blevet til noget herhjemme, øh, øh, men det har måske også noget at gøre med, at vi ikke er så bange for overvågning, som jeg også snakkede om tidligere. Det, der uh, man skal huske ved sådan noget her, hvis man ikke bryder så om at blive... Uh, Overvåget, det er, at man på sin computer jo kan slette af sin harddisk fuldstændig og den, og så installere sin øh, styrsystemer igen. Og det kan man for eksempel ikke så nemt på en telefon med carrier IQ, hvor at, øh, at det kan være svære at fjerne. Så der har vi i hvert fald stadigvæk en mulighed for selv at have kontrol over det. Apropos øh, det her, jeg kalder informationsselvbestemmelse. Og hvis vi så skal tage den her snak et skridt videre, så kan vi sige, at... Øh, Inden på version 2, en hjemmeside med IT-nyheder, der var der en, en kommentar på hele det her NemID, som også er en sag, vi måske tager senere i en anden udsendelse, som vi ikke vil gå ind i nu. Det er meget sjovt i forbindelse med PT's Trojaner videre, nemlig at det viste sig, at NemID, når man installerer det på sin computer, indeholder programkode, som de ikke rigtig siger, hvad skal, hvad skal til for og så er kamufleret som billedfiler, altså sådan nogle gif billedfiler men i virkeligheden indeholder programkode. Og det kan man ikke rigtig øh, vide, hvad, hvad det skal til for, og i det hele taget er der ret meget sådan, mystik omkring den der sag. Øh, og det der så var en, der skrev ind på version 2, det var, at jamen, det kan da være, at øh, det er på den måde, at PET de, øh, holder øje med danske borgere. Det vil da være en, et hvad skal man sige, givetigt samarbejde mellem NemID og PET, men det er en konspirationsteori, som vi ikke vil udforsk mere i det her program. Du lytter til Øjne i nattet. Et radioprogram om internet. Nu er vi kommet til sidste del af programmet, der ligesom sidst er en udfordring, og øhm, til den her del af programmet har Troels givet mig en udfordring, der består i at anmelde en film, som øh, hedder Hackers, og som handler om hacker. Og øh, vil du ikke fortælle mig lidt om, hvorfor det er, at du har givet mig den udfordring? Jo, det vil jeg gerne. Det er fordi, at det er en film, jeg har set rigtig mange gange. Jeg så den rigtig mange gange der i slutningen af 90'erne, hvor den kom frem, fordi at, øh, at det også var der, hvor jeg rodede rigtig meget med computer, og måske lidt mere den tekniske del, end jeg gør i dag, og og synes jeg, at hele det der hackermiljø var ret spændende. Og, og så gik det op for mig, at du ikke havde set den. Og så tænkte jeg, at den skal jeg med. Især nu, når det her program handler om internet og osv. Nå, men filmen er for mit vedkommende et glædeligt gensyn med, hvad man kan kalde cyberpunk-æstetikken fra 90'erne. Og cyberpunk-æstetik betyder sådan helt overfladisk sådan nogle ting, som spejlglas-solbriller og tøj af fake læder neonfarver og... Pixeleret 3D-computergrafik Og fraktaler Og ikke mindst sådan nogle virtual reality-briller Og handsker og den slags mm -hmm. Den er i kategori Med andre sådan nogle 90's Cyberpunk-film som for eksempel Johnny Mnemonic Både i sådan sit udtryk Men også i sin filmiske kvalitet Som vi vender tilbage til Men også på den måde den portrætterer Hacker som sådan en slags superhelte, Der kan få computer og netværk Til at gøre stort set hvad som helst Genren, der egentlig startede som sådan en litterær genre i 80'erne, især med William Gibson bog Neuromancer, kulminerer med The Matrix i 1999, hvor øh, typen ikke bare er en superhelt, men bliver blæst helt op på sådan et plan. Men øh, Hackers fra 1995 er lidt mere beskeden. Det er en ungdomsfilm. Den handler om en flok hacker, der er teenager og går i high school, og de problemer, det nu indbærer især sådan i forholdet mellem drenge og piger. Ikke det som ender, så bliver de her hackere, der spiller hovedrollerne, hovedroller og bidroller i filmen, portrætteret som sådan enormt cool og sådan lidt seje typer. De fester og ryger og drikker og kører på inliners og går i tøj, som, som jeg tror filmens konceptkunstnere var, var overbevist om, folk vil gå med ude i fremtiden. Jeg havde det virkelig sjovt med filmen, eller jeg, jeg nød den virkelig på trods af sådan et ret klart negativt punkt, og det er at skuespillet virkelig sådan er dårligt, det er virkelig til at dø af. Alle karaktererne, inklusiv hovedpersonen, er sådan 100% endimensionelle. Det, en, det er sådan en omvandrende klichéer, der spiser klichéer til morgenmad. Og frokost og aftensmad. Og der er ingen sådan dybde eller identification udover, hvad man lige har brug for som teenager, for at kunne identificere sig med. En anden ting, som nogen nok vil synes er negativ i filmen, er portrætteringen af selve det sådan at hacke. Hvad det vil sige at hacke, og hvordan computersystemer fungerer og sådan noget der taler om sådan nogle helt vilde sådan, grafiske interfaces og øh, computersystemer, der, øh, der består i sådan nogle store lysende kasser med data repræsenteret som sådan nogle lysende strømme og billeder og mønstre og ting og så Men hvis man øh, i midlertid er fan af cyberpunk litteraturen og især af William Gibson, som, øh, som filmens supercomputer, for øvrigt, også er navngivet efter, så er det ikke svært at se det som et forsøg på at gengive den netop den måde, han beskriver cyberspace som i øvrigt også er et begreb, han opfandt. Den øh, mest realistiske form for hacking i filmen er øh, i starten af filmen, hvor hovedpersonen laver noget, som i hackerkredset kaldes social engineering. Det vil sige, at man hacker socialt. Øh, I filmen står det at han ringer til en øh, inddrenende sikkerhedsvagt i, øh, i en virksomhed, for at lure noget information ud, som han så kan bruge til at hacke, hacke sig ind på deres system. Og det er, det er sådan en meget, en meget stor del af det, som... Man kan sige, den form for hacking indbærer. En anden sådan semi realistisk ting ved filmen er phone Freaking, som handler om at snyde telefonsystem, øh, telefonsystemer ved at afspille bestemte toner ind i telefonrøret. Øh, I filmen gør karaktererne det med båndoptagere, men i virkeligheden brugte phonefreaks nogle elektroniske bokse til at generere toner. Jeg vil lige bryde ind og sige, at man kunne rent faktisk godt gøre det, der han gjorde på et tidspunkt vi at optage tonerne, som øh, telefonboksen afgiver, når man putter mønter i, og så spiller dem igen, og så tror telefonboksen, at man har puttet mønter i. Men det var også et sikkerhedshold, som de hurtigt fik lappet, ja. og det er meget forsimplet, men, men det kunne faktisk det gøre kunne godt lade sig gøre. Ja. Men, men, øh, men altså, sådan en lille sidehistorie af Steve Jobs og Steve Wozniak, før de startede Apple, der startede de deres karriere i øh, forbrugerelektronikbranchen med at bygge og sælge såkaldte blueboxes. Som er en elektronisk boks, som man kan bruge til at ringe gratis med ved at afspille nogle bestemte trokontoner, der bliver, der bliver genereret elektronisk. Det virkede den første iPhone Det er sådan en, en, et gratis telefonopkald igennem det amerikanske telesystem. En anden ting er til gengæld hackerbegrebet som sådan. Altså i daglig tale så bliver ordet hacker, øh, ligesom i filmens titel, brugt om folk, der sådan bryder ind i computersystemet for at gøre sådan mere eller mindre lysky ting. Og det har sådan en, en lidt slem konnotation. Men mange af dem, der i, der i virkeligheden kalder sig selv hacker, bruger øh, ordet cracking om lige præcis den ting. Det, eller hvis det skal være øh, i sådan mere erhvervsrettet sammenhæng, som om, om pen testing, øh, det vil sige penetration testing. Hvis der er en virksomhed, der betaler en hacker for at undersøge, hvor sikkert deres datasystemer er. Øh, hacking refererer som regel meget bredere til både sådan en teknologisk praksis, der handler om at åbne og modificere både sådan hardware, software og sociale og politiske systemer. Og så er der også tale om en subkultur og sådan en langtrukken etisk diskussion, som kan være interessant at vende tilbage til i et senere program. For at konkludere, så er det svært ikke at se filmen som en, sådan, som en form for bearbejdelse af en anden cyberpunk-forfatter ved navn Bruce Sterling, spog The Hacker Crackdown, som er en non-fiction fortælling om opko op, hvad kan man sige, opkomsten af hacker gennem blandt andet phone freaking. Og de begivenheder, der ledte op til dannelsen af den elektroniske borgerrettighedsorganisation der kaldes Electronic Frontier Foundation. The Hacker Crackdown, det er blandt andet den første, så vidt vides første bog, der er blevet offentliggjort som en gratis e-bog på nettet. Vi linker på eisen.net.dk til en podcast af bogen, en tal af forfatter internetaktivist Cory Doctorow. Til slut så vil jeg give så min, min samlede vurdering af, af Hackers-filmen, så får den mindst syv proxyer, som man kan gemme sig bagved, når man hacker på internettet. Det var så alt, hvad vi havde at byde på i dette afsnit af Øjne i nettet. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til øjnene i nettet internet i dine ører. Find øjne i nettet på i Facebook.com skrække in og Twitter.com Skæes